بسم الله الرحمن الرحیم اندو قرآن دو قذیبت مطالق اغازت خبر آراز پولش قرآن دا اللہ انجل نجل آلہو کتاب دیں آجا اللہ تعالیٰ در اقام اغامن کنازل شوید او تواتر سر منتر رسید او بدی کې اس شک شوبنشت چې دا د الله کتاب توکل مطلب دا لري په هر زمانه کې خلک موجود دي چې هغه په درو باندې نشي جمع کېدې یو بل سره په تاکو کې په درو باندې خبره دا کوي چې دا د الله کتاب په هر زمانه کې په لګونو خلک په خلک موجود دي چې دا الله تعالی دا کتاب اگا غیتی عاد بالا غیت اقرار پنی جدا دا اللہ تلاکی تا حد اگا تاکرن سبوت و توافر صدی ارہ زمانہ کی اگا خلک و تدا پر دا جدا دا اللہ کتاب دادا مصور انکار نشک لما توافرنا انکار کو انکار چکم دے اگا تاکر ویو اگا کمکل دی لککا مسیل Everyday توافر صدی خبر صدی دا چې دا کم ملک دی سودیانا مسلطا مسلطا موجود دی اسی او کسرہ پاسی ویزی سودیانا منم دا نشتہ پی دنیا کی او ملک سرچا تک دا یا مسلطا مسلطا دی سری بلار دی دا غن سب مشعور دی ناکہ غن سب تکوسو کشستان سب تد چاد بے نو اغویدشی باید کنی تولی پو علاکیتا دی کلی دپت دی جپلان کیزا ما بلار واغن سوک انکار دیشو پتہ تر سره خبر ثابتہ جدا الله تعالی کتاب او بلدا دغه خبره چې د قران کریم محفوظ دي په دې تغیر او تبدل نه شته ځکه حفاظت دې مداري الله تعالی ورسته دا ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله ای موږ قران او موږ د حفاظت کو او حدیث هم دې ترته اشاره ده ایست تغیر تبدل ابتدانا قرآن پاک جو صحابہ و پسنو کی موجود ہو فی صدور او تدعلم آبیات آمین نوست پتا کجنو پا پتونو او پا گدو و غیرماننے مختلف اسی زنو باندے ہی نکلے ہو آبیات صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دور کی اغبیاء صحابہ و سر پیدا شد توسو صحابہ موجود تھی قرآن و تیاد دیں و دا سی وقت داتلیشی چیئر نو اغیدہو لکو سی صحابہ راجمہ کرو او دا قرآن اقاقیو لکو او بیا دا قرآن مختلف انسوار مختلف ویلکو تاولی گلی بیا تاگئی که قرآن چونکہ حدیث کی رازی چیدہ پون لغا کو پانے ناظر شو اصل لغا چیدہ دا حجاز والا لغا تے او بیارو که اجازت ورک شدہ او لغا تو باز اٹھکی اغا پکی تو مختلف و جو بمانے قرآن اقاق کے ویل 27 مثلا پای مختلف کتابونه درر ده 27 کتابونه شاتبیه دا نو کې راځي د عثمان رضی الله دور کې دا قراتونه بیانورم سیوا شو یا عثمان صاحب لګي دا او قران پاک هغه د برابر کوم څه په عثمان رضی الله تعالی په ویل کې ما سره داږي نقل موجود ته د عثمان صاحب دی کم چې مسحب ته داږي غا نه نو هغه بیا چې کم اصل لواتو ته قران راجمه کا پاغي باندې صرف قولي کو انور نوات ختم کو اور تقریبا شپک نوصه وقت قولي کي اسلام دين قرشه کابل تایو ز تابل جتا لا کوته او دي کي شي قولي کي شي او خلق بي اندازه نه ځانل پتو ستو نو کبار هر قران کي اس تغيور تبدل نشي تحریف نه پات هر زمانہ کي کوشش کي وري چي دي کي تحریف کلي شي زياده تو کلي عام محفوظ دی. مداکرنګه د قران معنی محفوظ ده کله یو څوک د معنی تبديل چا کوشش کړي لګه علامه احمد کاظنی د خاتم النبین معنی تبديل کوششو کوول خلق او کافرین چې هغه د معنی نه انکار کړ او خلق یې نه منل نو معنی هم ده هغه ثابت ده مدارنګه الفاظ هم ثابت دي خلاف نور کتاب باندې که تورات ده کې انجیل ده کې زبور دی او که صحایق دي نور صحېبه دي نو او تبدل شویل او په اصل شکل باندې چې د اسمانه نازل شي نن هغه دنیا کې په هغه شکل باندې هغه نه ملوي یو زمانه کې خدود راشي واشي د انجیلونو تاورات چې کوم بادشاہ د ali کتابونه ورته راوړ ټول راوړ ټیوټ کې واځل فزول فزول اخر کې کوم پکی پا پادشاه او په پا کې حق سلور کتابونه ورگی پادشاه اناجیل 40 په توې لکی او ګنې 110 مخ وزه نبی کتابونه پادشاه نو باو بی کتاب و فاتشو نو زداغی سلور انجیلو نری لوکا دے او متا دے او سلور اناجیدی اناجیلی ارباواتایو بارحال نور کتابونا آئے کی تحریب شویر ایمانوی اتبار سورا قرآن نا ثابت در وحریکون الکلمہ عمواد دیا ایی قرآن کدا چې چیدی عیسائین و یہودیانو قائی کی تحریب کل دی قرآن نا هرکس من تحریب او دو تغیر او دو تبدل فعقل صرارتا استماسا بتاکڑوا چې دا کما زریع دا وحی دا فاغی صرار قرآن ناغل او دا عقل ناو دا خواست خمسون اللوی زریع او وحی دا قرآن افضل کتاب دی تورم طورن دا قرآن فضایل لاغلی یا حدیث کی بلاشک فضایل لاغلی لگا حدیث کی راضی پیامر لی صلی اللہ علیہ وسلم برمائی فرا قرآن اگا اور کے سرمن کی اور کے اغرد ولش دو جو او پڅري دا قران وګورئ شي اغه چمړه کې واچول شي سو ملکي او بیا او اور کې واچول شي محترق نه دی بون وسو چمړه نه مراد یې دا حافظ دا دا دا دا قران چمړه دا چې په اخرت کې اغه جهنم ته الی نو هغه بنسو نو د هر حال د قران فضیلت او چې کوم انسان قران وي او تم الله تعالی د له شان ورکل دا. دا قران په برکت باندې حدیث کی راوی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہیں حدیث نے بخاری و مسلم او ابو داؤد ترمذی تولے موجود ہے صحابہ سے تک الماهر بالقران ما سفرت الكرام البرره جی کم ماهر در قران ندبدس فرشتو سره دا لیکون کی پرشتي نیک دا پرشتي جي کي او عزت مند پرشتي جي کي ملي اغي نو او بیا مزید حدیث کی راضی چکم انسان قرآن لولی او دو پاکی انخلی او دو دو اجر دی یو دا مشکت او چه اجر دی او یو دا چې د دے قرآن وی دا گئی سواب او چکم ماہر دی دا دا پارد دینا سوا دی نو باہرحال لا دا قرآن تزیلت او حدیث کی راضی پیامبر علیہ السلام فرمائی ابن عمر صف حدیث دے بخاری کے روایت پیامبر حسدنه د प्रकार حسد نه مراد یو اقترا اقتدی ته وي چې الله تعالی د نعمت درسره ده دا, دا مال امره کوي اسلام وي دو کسان سره ایتکل پکار دي یو کم انسان چې الله تعالی مال ورکړی او ده لګیار ده خپل مال لشکیم خرچ کوي او درازم خرچ یو یهودی کثرت د حق پکارونه اول هغه انسان نه چې هغه تعالی قرآن ورکړی ده دغه انسان هغه په ويقوم به انا الیل او انا النهر دغه انسان د شپې په ساعت کې او د رزق په تعال ساعت کې پاګیس رسول ali پاګیس مزوم کړي او د هغه تلاوت او حدیث کی رازی د مسلم روایت د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ان الله يرقو بهذل کتاب اقوام ويدعو به اخرين په دې کتاب سره الله تعالی ډېر کوم او په کتاب سره الله تعالی ډېر کوم کوي ته سړې وایي چې دې آخرت کلیم مخکیم دنیا کلیم الله تعالی ما عزت راکی نو بس قران دی راوا قران دی عزت کتاب دی الله تعالی انسان ته دی باندې اوچکئی او بندہ به او دی راوا دی سیم راغ انسان قران یتنه ته قران دمر برکت ته حدیث کی راوی پیغمبر اسلام صلی الله علیه قیامت کې وری انسان ته ولې نشي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها دي تبولي شي وولي شي او ته جنت په درجه باندې ورته او په کلا رکلار الله څنګه چې تا دنیا کې په کلا رکلار اوسه نو قران صحیح ویل په کاری صحیح الفاظي ویل او ست مرتبه ايات الجنت بدرجو ورته یا چې په کمزہ کې ته اخيري ايات ولستو نو دا دا قرآن پا برکت بانده چکم انسان قرآن یاد او قام انسان انو لی بیام فضلت قرآن پا برکت بانده دا دیره نئے کیا ملاوی یو انسان یو حرفوی نو دے انسان تا یو نیکی ملاوی او یو نیکی پلس چند دا نو پلس حرف لس نئے کیا دی گوئے کلس چند دا صواب ملاوی اب او قامبر اللہ السلام پرمی لا اقولو علف میم حرف علف حرفن ولام حرف ومیمون حرب لام زان لحرب تے علف زان لحرب میم زان لحرب تے او درین اے کہشی یو قلس تنو دیر شو او باز اونہ دو علف نمورد حمزہ لام او فادہ بری شو تیز تیز تیز بازی نب دینے کہہ تا صرف علف لام میم ہوئے تا دا نب دینے کے اغم لابی او صرف دانا چی ویون کی تصواب ور دم انسان قران کولستو هغه ویلستو حديث کې راځي من قران عامل بماقي قران کولستو په اي باندې عمل کو نو د دې څخه د مور خپلار ته الله تعالی د قیامت پر تاج ورواړي او دا عطا درنه زوحه احسن من ذوق الشمس د نور درنه د سیور نه اي کم ورچی اپ ورنه کې کم ورچی دنیا کې لږ نو که هم برخه له پرمایته بچر داستہ سکور کی نستاز سے خیال لے بیا بس امرو رناوی مدعا دا قرآن پر فرکت بانے جد مور اپنا کم دون با کزیل اپن ملاوی عبدالحدیث حدیث سے صحیح حدیث دے حاکم رغایت کل دے عبدالحب نے حدیث سے پرمائی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیز چاپ از اللہ کی تو قرآن سیسنی اننال نزلی سفی جو بھی شیع کل بیت الخرب چې دکم انسان پزلکه د قران څخه هیڅ نه ده د دې د ځله د اسره لکه خراب کو بیا په خراب قربانی د پروانو پريانو د دیوانو د دې دی کله چې نه د دې انسان پزله باندې شیطانانو اوا تفزی شیطانی سوچونه له پزله کې موجوده شیطانی خیالونه د انسان هغه پزله کې موجوده نو سنا صحیح سده هر مسلمان لپاره هغه یاد په کار کې چې دا پیغمبر اسلام پر فرمایا یو حدیث کی رازی د بهغیر روایت پیغمبر اسلام پر فرمایا ان هاذه القلوب تصدق كما يبدا الحديث یذللو تزملگی څنګه چې اوس پنه تزنگ لگی صحابو ته تاسو به ماجی لاوا د دې پاکی الله عام شته چې زن کوله چې اوس پنه د پرمال څخه بول شي نو پر رسول الله دغه د سپایس دا زلد سپایا دا پارا اغا قرآن دے او د گیا دولی نو دا قرآن بل فضیلت دارے چکلے انسان قرآن لولی نو دا انسان زلد سپا کی دا غلط خیالونا غلط سوچونا اغل رکی او یا ریت تیں دائشی سبر ریت تیں اغا فرمائی چی پیامبر لسناو پرمائن ان لکل شئ ان شرع پار دا هر شئ دا پار او شرافت کیا یته با هو نبی جي پاغي باندي اهي فخر ڪي ۽ وان بها وان بهاءه امتي و شرفها القران وان بهاءه امتي و شرفها القران پیغمبر اسلام پر مل جماعيت امت چم چم پوهه شرفت شي ا قرآن دي نو قرآن باندې فخر ڪل پڪار دي ني تعليمنا يد ني سني گادي وڏي اڪا اولاد کي پاغي جي فخر نه پڪار قرآن الله تالا ورڪ قرآن عزت يا انسان قرآن یا درث تکي ناشته اتاغه باندې فخر پکار دي زکه دا ته انسان ته پر نور دي زکه يو حديث کې راځي کوت حديث ياغه دنه پیغمبر لسرط والسلام يو صحابي دا يو صحابي وه ته ماتوسيته کان سيتر داو کا هغه حديث ته مختلف نصيحتونه کول او صحابي ووته جواب کوي زدني يا رسول الله ماته نصيحت سيوا زدني يا رسول الله نصيحت سيوا نو اخر لسلام پر مل عليه کې پتا <تبعن> باندې تلاوت د قران لازم ته نصيحت وروله ډېر نصيحت مين خو خدای نصيحت عليك بتلاوت القران پتا باندې تلاوت د قران, <تبعن> قرآن پاک اغه لازم ده فانه نور لك بالارض وزخره لك في السماء د ځمکې ستاره پر نور ده پس مکه کې ستاره نور ده او په آخرت کې د استه پر ذخیره آخرت کې ستاره پر ذخیره ده د د انسان دا پر دنیا کی مرانا ملاوی گی لاروط ملاوی ہدایت تنومی او دا آخرت دا سواب اغزر یا خمدن انو دو وجنہ قرآن دو وجنہ دی انسان تا دا سواب پر آخرت نیملاوی او دان دا, دا قرآن فضیلت او شرافت دی دنیا کی مرانا او دان چه دا دا قرآن تناس انسان او دان دا, دا, دا قرآن خیر و برکت دی چی کم دیکی خلق راجمت دی حدیث کی رضی ابو هرث سے روایت ہے مت تمعتمن بی بیت من بیوت اللہ یتلونا کتاب اللہ و اتدار رسوله کمن ذات خلق را جمش پہ کور د کورونو کی یعنی دی. او د کورونو د اللہ او د اللہ کلا کتاب لیو دا غری درس کی په خپل مگر دا چ پدی او رحمت د اللہ تعالی او فرشتي د دی پټای د چاپی او الله تعالی د دې انسانانو تذکرات یې منعنده او د پرشتو سره کوي کوم چې د الله تعالی سره موجود دي نو کتر دی چې د درس یا دنجې کې ناستې یا دنجې کې کمزہ کې دا د الله تعالی کتاب اغل استلکی مستد تذکر په اسمان کېږي 24 غنټې کې تیوزل کې ناستې نو بر اسمان کې یاد شخه او روزانه کې نه بر یادې چې روزانه ست بر تذکری کېږي الله تعالی به رضانت نږدې کوي ولر د قران شرفتخه بر تذکری شي سرنګي په دې سره ستاسو سکريتي دغه حدیث کې راځي دا مضرصب حدیث دی او حاکم کې روایت صحیح حدیث دی ابو داود هم راوستي چې د امر اسلام په معنا چې تاسو الله تعالی ته ځان نږدې کېواد د اغېنه بهتريین او اوزل شی د قرانع الٰو نشته انکم لا ترجعون الی الله بشیء افضل مما خرج منه چې کوم بهتريین شی نه د الله د اذکار او د الله ته نا پائی که تولکی بہترین شیده الله تعالی کتاب دی او چکم حلق قرآن لی نا دا قرآن دا براکت دی دیده سی دید لکه دا اللہ احل دا اللہ خاص خلق دی قرآن کی راضی دو قسم خلق اغا دا اللہ تعالی احلین دی. ان لیلہ احلین من الناس تخلق ونس احل لی سخاص خلق دی ان لیلہ احلین من الناس حدیث ده. قالوا منهم يا رسول الله صحابه قلنا اذا الله رسول الله وسكت سخلق دي هدا وک اس مخلقنا اهلينا من الناس راجل فالله تعالى ده فرق پا مخلوقاته کس خلق دي اذا الله اهل صحابه اهل القران دا الله وخاصتهور دا, دا منزله اهل خاص خلقي نه دي انسان للي دا الله تعالى په او پنې قانون بنديګانو کې هغه شامل او هغه برابر خبره ده چې انسان بیا درس پناستي یا دغه تلاوت کې هغه ټولات شامل دي هغه ټولات شامل دي او کوم کپ مزهوي کپتيزوي ټول ثواب الجاهر بالقران کجاهر بالصدقه حديث کې راځي په دې زیاد سره چې لکه د خکر سره کې پښنت ثواب دي او المس والمسر بالقران کالمسر بالصدقه او په پټو وین کې داسې لکه په پټه صدقه او وخهال پکاري ها ذکر کمه قانون دے، ذکر متیزه کولی ش سګونانه دي باقي خلک اوا نه پويګي ده جهالت ته وجنه نه نه پوچيته وجنه پتی ذکر باندې راته بل حدیث کې پزالمانه کې حدیث په عمل اسلام پرمایدا چې ذکر کوه چې خلک تاسو ته مجنون فکو کی و کو کو سکه موسکی یا سکه ملي کس تلاوت کي دغد ته تلاوت خرابيږي یا سکه کې ودري دغه په خو نو د نور او عوارض بیا ذکر په مزه پکاري یا پتا کې خپل ریا پیدا کیږي کتریه کار ګرځي نو د وجنا اغا بیا په ماځ نو پکاري په پټه ز او په ماځ ویل او حدیث کې راځي چې قران انسان ما ته تقیری نقاده اله الجنه دا انسان جنت ترکاګي دا صفته او من جاله او خلقو خلق په ظهره سقطه په نار صحیح حدیث دی چې کوم انسان تغشاته ګرځي نو دا انسان کور ترکاګي او ورکی غرزي او حدیث کی راضی پر علیہ السلام فرمائی کہ روزہ او قران به شفاعت کے روزہ او قران نو قران میں رب منعتہ النم اے ز ہمارا دا انسان ما دا خوب نه منع کړو د شپه په شک ته انی پی شفاعت د د بار کی قبول کړي نو حدیث کی راضی د دې انسان شفاعت ب قبول کړي نو الله کله دې من غاسو د قران شفاعت نصیب وګرځي بلکہ حدیث کې دې پوره راضی شیبه اخرت کې په شफारست پهونکو کې د ټول نلوي شه قران نه مان مشتين افضل منزله عند الله يوم القيامه من القران لا نبي ولا ملك ولا غير نه او پیغمبر نه او پرشتہ نه ټول نه افضل او بهترین شی دی چې شफारسته پره هغه د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی کتاب شफारست کوي الله دنیا کې دې قرآن ته د ناس ته توفیق ورکړي او دا په ځای دی الله تعالی موږ د دنیا او آخرت کې نصیب کوړی او یو حدیث کې راځي چې دیر پټ نی و پیدا شي پیغمبر اسلام پرمهر ډېر پټ نی و پیدا شي او د پیغمبر اسلام راځي جبرئیل علیہ السلام راغلی نزل جبريل الفاظ راغلي چې السلام راځي خبر ورکوي چې ستكونه چې پیتن ډېر پټ نی و راشي او ډېر حصیبت نی و راشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرمهر فلم من داینه د وته لار څه نافیده ده چې پدنیږي مو کېبدونه غمنه یې امر الله <سؤال> تعالی پر مې کتاب الله دا الله تعالی کتابه دا الله تعالی کله سره یې پې مصیبتونو کې غیرې غیرې نه پدنو ګرګری مو کېبدونه دې تک دېونه ومنه الله کتاب پر خبري اغه دا قران له فضیلت اغه مختراله قران افصل کتابه حایات ساده چې قران نازل شوی په بهترین میاش شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او نازل شوی په بهترینش پکره ان انزلناه فی ليله القدر او قرآن نازل شوی په داسې پیغمبر باندې دا چې ټولو کې سردار د انبیا و دلکر رسول فاول بعضهم على بعض او قران نازل شوی په داسې امت باندې پتولو که بہترین امت تی او آیات کی رازی کن تم خیر امت اخرجت نو کده قرآن ویون کی امت تی اغا پتولو بہترین امت پتولو که بہترین نو دادی لسن ان کے د سرطان لوگ ساتھ ان کے دادی خدمت کون کے او چنازل کڑک میں پرشتی دی دادی تولو نا دہترین پرشتی دی این عرش مکین مطاعن خم امین نور پرشتہ ته بيدار کی طاقت والا پرشتہ ده نو په داسې پرشته په ذریسه نا آن نازل شوی دا ټول فضائل نو قران اج سو پر سره تعلق پیدا کی الله تعالی ته عزت او شرافت ور کی دوه کې میدان قران